Bueno, bueno, bueno, honen maiteok eta beste arratsalde batez hemen gaituzue. Ezkergantzoa itzuli da gorkoan eta beti bezala indartsu eta gogotxu, ezta? Dixar Hala da jarkoi gaurkontan iragorrik kal egin du. Azken batean duela biegun bere urteak izanduzien, ta bueno, hemendikan zoriondo nahi du ez atzo, atzo, atzo, atzo, atzo. atzo, atzo. atzo. atzo, atzo. Hostia, nagardia atzo bere urteak izanduzien. Gau pasak egin du, eta... Hemen dikztorion bero bat, baina aurrengorako mesedez jadien batakak motel, eta parrendaiten baldin bekerorek konpitu beharra duk irratian. Eta gaurkan, pues, ezinian omen dadil, eta, bueno, mesedez arren otoi, eskatu digu, zuko alatortzeik, eta ega ja, bagen dukan beragabe saio aurrera teratia. Hau da, ta... baja, baja hartu du, eta zeingo diogu, ba, eldu, eldutasunera izan nahi da, eta <laughs> gerotein dargutxeko bizanak. Maizunez baina, eh, baina, baina jarrera umekeri batekin, bueno, Maizunes eira gorri eta. Ba, gaskomaiz ta duta ira bueno, hemen gaude, beste beine ere, Antxederraean, la 81.7ean, eta bueno, EA irrasio chukun bate egiteko aukera dugun Hori da. Eta bueno, beti bezala, gauza interesgarriekin, ezta? Gaur ze izango dugu gure saioan. Bai, azken finean aurreko iratsailoan komentatu dugun bezala, eh hemendik aurrera ordu terdiko iratsailo dugu, sekzio berriekin, izen berrieekin, ordun pixkat ere, pues agora ekartearen, tantzue pixanaka baneratzeko, eingo dizugu alako laburpent txiki bat iratsailoaren barriaz. Bueno, oain arte entzun deztutena, nola ez, sarrera, eta ongit deitzen diogun atala da, Naiz eta egurraman gaurrira gorri ere. Ez diogu gula bestelako iztena, harari jarri. Baina gero bai, onen osteran etorriko dena, oni bai jarri dugu izen berri eta nola bai, lapiko gorria ditu diogu, piskat berrien inguruko, ausunarketa erabat sujetio baitan dugu, na? Gezurrik ez dugu esango, hemen gezurrik esaten ez baitugu, ordun. Ez gara saiatzen, ez? Ez, <laughs> ez ozakigu. Oidak. Gero, pixka, la, piko Lapikogorriaen ostean beti gure esaldi magiko hori botatzen dizuegu, pizkat eh zuei norbait pentsarazteko helburuarekin. Eta jarraian, jarraian nola ez aldatu ez duguna beti bezalako elkarrizketak. Bat luze samarra, gaurko gaurkoan pizkat lakasitaren inguruan izango dena, hortarako unit reset lakasitakoki da izango dugu gurean. Eta hemen bai, eta esieranen sent dugun bezala, gezurrik esaten ez dugun, Berez elkarrizketa bat lotuta dugu Champi Familia 300 ondarbiko herri ekiminaren inguruan, baina baliteke arazo teknikoa quedo. Bai, baliteke arazo teknikoa quedo ja un onta Vatican dizuegu, baina nolabait lasai arazoei aurre eingo diogola modu batera la bestera. Hori da, eta horren ostean ba azteindu burua ta Iroli barkatu, e, e, bai, azteindu burua ta Iroli mundua atala etorriko zen eta hor eh eragile baten a barkatu hori saldi izango zen, egia da nik ere oraindik kan dudak izate ditut eh gure programazioarekin. Eta ondoren eh sano atala, e, ba, gaurkoan ere eragile bateri hitza e, emango diogu eta bera buru aurkezteko eta Ba, irungo udalari honetan ba, emateko piskat. Edo, bueno, eaz esaten duten. Zabeti ez zela, agendaarekin mukatuko dugu. Hauza izango da gaurkoa, errepikatuko dugu, saio bat zehar, gu ikusten duzute hori indik, bai, ez dukagula argi. Barnera duera bat, minu, baina, bueno, bueno piskanaka piskat. ere, preste goteko eta jakiteko zertaz dikoan. Beraz, hemendik gutxira ba, siko gara, atalekin. marketa egiteko Lapiko Gorria Bueno, bueno, ba xan dugun bezala, Lapiko Gorriaren Txanda iditzi eta gorkoan ba, lau berri interesgarrirekin beti bezala eta ondoren, ba, gure ausnarketa indartzoa. Ez gorri, bai. bisar gorri. Bai, bai. gorri. Bai, Len Lena, sí. eh, biskat era bat sumindu dautzi nauen. Berri bat azalduko dizuet, Araen unta Naizpuntu eus Egunean sartu Piskat Nik bertan irakurtzen baitut Piskat periodikoa Eta zerekin topo egin Ala dio Lerro buruak Lakuak Inkesta bat burutu du Eta Bertan burutako galdera bat Kentzea erabaki du Uff Zer galdeitu, godu, eh? esan nahi du honek, kaldera bat kendu Eta hor berrian klik egin Eta pixkat berria irakurtzen hasten naiz Eta omen, atzo edo eren egun Lakoak inkesta bat bereguegunean jarri zun Nun galdetzen zun Zein ez zenuke bizilagun izan nahi Eta horra hor aukera ez berdinak Batetik Ethnia gitana, hau da, igituak. Bigarrenik. Ideologia eskuin muturrekoak. Neonaziak alegia. hirugarrenik, Ideologia esker muturrekoak. E, borrokak alegia. E, bestetik. E, alkolarekin arazoak dutenak. Bestetik. Sentimentalki e, ez egon korra, edo haiek dioten bezala inestableak direnak. Hona hemen e, lakuaren inkesta, eta elburua da jakitea, abertzuk zein ez zenuken nahi bizilagun gisa euki. Eta hemen, bezinos borrokaz horrek, e, bos, jende askori erinula bai, e, serrea edo piztudie, baina nik borrokaz arago nioa, eta ere galdetzea ea hijitu bat nahi dezun bizilagun gisa. Ez dakit jizituak, ez pertsona oso bereziak Gero bestetik pertsona inestable Zeinek esaten du pertsona bat inestablea denik Gero mozkorra, ume mozkorra Ez dakit zera du mozkor Laron bat jau eta dena Egunero mozkor, edo egunero zigarroak eten gaberretzen dena Eta zure pisua nolabait baitkez betetzen dena Ez dakit, irutzen zer kesta nahiko e, Aurreritziz betea dago ninkesta bat e, Ez dut arrasizta atzat, Jo nahi, porque bat zuzartzen dira ideologietan, besteat eniekin, bestea arrazekin, eta bestea eukitxakezun, e, arazo ez Eta bat, bueno, nahi lotxagarria eruditzen zait, berez gure gorbernu gorena den instituziorrek, alako inkesta bat e, burutzea, e, nik ez dokat beste itzik. Ba, Egi esan nahiko bitxia, ez? eta hala ere inkesta izan da, ez dakit, e, iruditzen zait, batzutan badudele inkestak, ez, ba, dibiduz izan daitekenak, e, ba, uteskunde garaikoak, ez, Ai. hau da, argi dago, azkenean, e, ba, bueno, teorian beintzat, ez, balderdi ba, batzuk dutela aukera gobernu osatzeko, eta, bueno, horren baitan, ba, galdeketa egiten, da, hau da, ez duzu galdetzen, ba, ea partidu animalistari boskatuko diozu, edo, bueno, bai, aukera dago galdetzeko, ez, baina esan edut, Batzutan bai dagoela nahiko finkatua edo gautza bat gustatzen dut edo ez. ez. Baina kasonetan zer ez duzu nahi bizilagun bezala ez dakit mila aukera gondait ezke. Eta horre esan dituzu ezan es bat aukera, ez e, bo, 6. Bai, 6 sazpisa. Bat da ea, beste arrazak bateko norbe izango zenuke. Gero ezker muturreko pertsona bat alegia borrokak. Hau, bertan jartzen duola, eh? ezkerreko muturreko ideologia duen pertsona bat alegia borrokak. Eskuin muturreko pertsona atalegia neonaziak, e, alkolakin arazoa editunak alegia e, mozkorrak edo mozkoraldi bastante dituztenak, gero sentimentalki edo inestableak edo egonkorrak direnak, eta gero gainera, bos, ez nietan sartzen da, ez dakit hor, guztetuk ulitzeiak ez zeri ditzen dio arraza, zeri ez porque, bueno, ez dakit nik ere estare, arraza da ozten pertsonen inguran, oi beste ez tabai da, beste egun bateako ez tabai da pulibat arraza zer den ez den, danak espezie bera garen momentu, bueno, oi beste atera gutzi dezakegu, mm -hmm. eta gero, ez nia, ikitu arra daen pertsona hoiek, izan nahi ituzun, e, bizilagun, ez dakit, nire bitzen zaite, aurreiritz iz, eta gaur egun gizarta idun aurreritziz beteriko inkesta bat da, ez lukela inundik inore inungo gaina emaitza zuzenak, eskenik ez dut bilatzen pertsona bat, ez dakit, ikituaren alez, igual nahi detena da pertsona bat, niri errespetuztatako naguena, igual oso zaratatsua izango ez dena, osaratatxua izango da, pues igual e, ordu batzuen artean, komunitateak berak, igual erabakita ez, ez ez tare jaularitzak esan noiz dugun komunitateak irartzen margimadu mm -hmm. ordu baketzuk, ez dakit, nehi lotxagarri eruitzen zaitu, guri ordezkatzen digun e, gobernu hoi jaurlaritza salakuin pues kesta bat burudu izatea eta daela jakiteko zernolako pentsamendorena dugun ma eritzen zait lotxagarria bai ez horra gaina faltako zirenagian ba, ez dakit e, batzokiko kide bat eta olako gauzak ez ez dakit azkenen bakoitzak bere claro, eskemak ditu claro, ez dakit oso iruditzen zait ezkerreko mutureko bat borrokas eduzuna eman igual penueko bat bai soeko bat bai, pepeko bat bai Ez da zergatik ideologia guzti horiek o eri guztiek ez dituzten sartu. Ni ustez nahiko bideratua dagoela eta emaitza zeaz batzuen bila. Hetzekin nik benetan hau burutuduna edo inkesta honen sorkuntzaren parte izan du dena, ne ustez gutxi gutxienez atera barkamena eskatu eta zergatik ez dimisioa igual ere aurkeztu alko luke. Ez igual berak, baina bai berardura dun politikoa konartu baitu hau. Uhum. Bueno, bak beste berri bat ekarri dut gaur eta ere instituzioetatik e, bideratua dagoen berri bat, egia san. Eta bueno, berria bada pixkat duela denbora bat ateria, baina nikuste aipatzekoa e, ba, dela. Tenak oreituko gara Gipuzkoaldean eh batez atekoa ez dela, atezatekoa bai dela, egun ziren ez bai eta egun zen ba egurrematea, ba kasu honetan bilduri, ba sustatzaile nagusi izan baitzen. E, olako holako neurriena, nahiz e, eta aspaldian batzuk apostu berdinak egin eta interesa izan dutenean, ba, ba ez, e, beste espaloirari igaro diren eta hanke aldatu eta orain beste gauzak esan, baina e, ba, kuriosoa, ez? E, eta eh e, ba gertatu da. Gipuzkoakondakinen kontsortzea, GHK bezala agertzen den askotan egun karitan, ba aurretan e, euskalder dieltzalea eta peso eh? daude ba orre, agintean esango genuke eta ba tasen igoera proposatu zuten 2016rako bueno e, batek pentsatu dezake ba, inflazioari eran zuten diola ba, konstuak egond direla eta gian igobardela pizkat tasak bueno ba, jende guztiak onartu ditzake ba, azkenean gauzake ba, ekonomia honetan ba, ez, ez desde la serfinka eta bueno ez baina e, asi aztentzarenean pizkat begiratzen ez zeigo duten eta zerrez, Ba, datu kuriosoa da, eta kasunetan e, Samarkozeko ba, komunitateari dagokion datuetan, adibidez, ba, errefusen tasak, euneko amaikea igodira. Hau da, e, berdekoak, ezertarako balioz duena, hau da, zakarrera juten dena. Baina, organikoen tasak, hau da, bertziklatzen denarena, euneko berrogeita lau, eta euneko larogeita zortzi artean, igodira herriaren arabera. Lotsagarria. Hau da, Zer da hu, bertsiklatzen, ez ari gara esaten, bertsiklatu bar dela bertsiklapen horrek baditu onura ekonomiko batzuk, gerora, teorian, ez direi gobehar, edo igotzekotan oso gutxi gobarko ziren, eta ara, alderantziz gertatzen da, hau da, zaborra, bildu eta bota, garestigo ateratzen da, eta gerora, onurak ekartzen ditu, gauza bat egitea garestitu, eta, ba hori, e, e, er, udal guzti, eunda e, e, e, e berrogeita bat eurotik, eunda berrogeita mazazpiri gotzen da, Kaso horretan organikoa, media, eta, bargatu, refuxa, media, eh, ari nahiz esaten. Egun da berrogeita bat euro, e, media, kostatzen zunean, egun da berrogeita mazazpiri e, izan da, higoera hori eman eta gero.. Hori errefuxa, eh? Ojo. Bueno, ba, ara organikoarekin. Egun irurogeita marre kostatzen zena, organikoaren bilketa, egun da ogeita pasatzen da. Ia, ia, ia bikoiztu. Ia, ia bikoiztu, beraz, badira, joe, ez dakit, gero esaten dute, ba, bertziklatu egin bera dela, baina ez dakit, olako zeekin uste dut badak igula zer dago natzean ez? Eta ez dugu aztu behar, ba e, rauzkaio famatu egin nahi dutela, eta bueno, ba, er, jendeak ezkatuta, ba, bertziklatzen ez duen, eta rauzkaioa ba, martxan jartzen duten, ez da? Ta iruitu zeit kuriozoa ikusi dut, iruditu zeit hain deigarria, ez esaten duzu, joe, bertziklatzen dena, nolatan, nolatan, ba... Hausa da gerdatzen dela. Sí, si, gainera uker nada hoy, o eta hobekien biziklatzen dun hori izango da zigortua. Eta gutxien biziklatzen dun hori, norabait unpari bat emango zaio nik benetan. Bai, bai. Eh, lo bai, espero du, doutor, horren e, beste zakar poltsa sintiklatu dituzten hoieraien baiorkoetan arrota konten egotea. Bai, eta begira datu bat botako dute. Hernanik Diario Baskok Fama txarra eman arren, asko kudeatzen ditu bere ondakeneak. Erre fuxetan berrogeita kilo pertsonako sortzen dute hernaniarrek, 2000 abostean. Donosti arren bostetik bat. Hau da, eh, bostetik bat. Ia yes, ez, eh, erdia baina gehiago gutxigo. Hori ere, e, eh, sanbar da, galdu eh, galdunai hemen sorturikoa, eh, bertziklatukatua, iantzekoa da biela, esan nahi dut. Ikaragarria. Beraz, bertsikalatzen duzu, bueno, ba, igotzen duzu gutaxak. Ikaragarria. Behin zate, uste dut, hausnarketarako badela hau eta beste bat, gauza bat gehi duen nuke, eta batez ere, ba, Doturik orainari garenaren komentatzen, ba... E, bertxik laptenearekin egontzen arazoak, atezatekoa ez, atezatekoa bai, nik ez dut esaten atezateo beren adela, egon daitezke beste mila aukera, dena da azkenean gogoa eta burua horretan jartzea, zen ikusten dugu duguna dugunean zelolako aurrera penak ematen diren, e, gogoa eta dirua bertan jarrita, baina bueno, gogorik ez dago nean, ba noski, ba erremediak ere ez dira denen guztokoa gizaten. Hori batetik, eta bigarren, e, gu bizi gara, Eta ni horitzen eiz, argudetako bat zen, eski oso itxusi gelditzen dira atezatekoko makilloiek zintzilikariak, Zinzilika, ez da? Bueno, ba, barkatu, baina nere ez dago zintzilikalierik, eta zakarrantik pasatzen garen bakoitzean, hor daude, poltsa kanpoan, paketeak, plastikoak, beraz ez dakit, batek erabaki barko du, zer den azkenean bilatzen dena, ez? Nik uste manipulazio ikarra gara izan zela, eta bertziklatu behar bada, Ez da, bai da izan, edo jartzen dugu hau, edo ez, da, edo bertzik da, edo bai, eta neurri batek askoz gutxiko bertzik latzen badu, nik ez da bai gelditzen dela. Baina, bueno, hori da, ba, esker gantxotik zabaldunek enuen Eta bestetik beste bi berri ditu aipatzeko ez da, iragorre? Bixar gorri. Bixar gorri, jo, ena, o iragorrekin maite minu da, baina. Bai, Jarkin izan manunik hartuko nitun oporrak, <laughs> la, oztra. Bai, bai, jo, atzelanak. E, ez, beste gabe, oengoan pixkat biak elkarlutuik, harku ge mando baina biak estatu espainola eta bere errepresiorekin lotuta dauste. Eh niri dagokione ez pizkat aipatzea euskal haste bat duela 16 urte euskal herritikan hies egin behar zuen Nolabait e, bere, eh, be, eskuena bera txilotzeko arriskuan baitago norbaitik ikusi omen baitzuen kale borrokako ekintza batean parte hartzen. E, Orduan geroztikan, ies egin behar italera jo zuen, eta bueno, duela gutxi italian atxilutu izan duzen. Zegartatu da, oain, epaiketa borutu dela, eta ze atera da, testigantza gantza ura eman zuen pertsona, bueno, ez parkatu, pertsona ez testi bera, bere kontra zegoen e, froga bakarra testigantza gantza ura zan, eta testi gantza ura nahiko ez dela, orduan pertsona e, absolbitu egin barutela dela, orduan emendik utxira, itarako espetxetik aske geldituko da, baina argi utzi nahi dugu pertsona horrek amasei urtez, bere txetikan yes egin behar du, bere erritik yes, gainera kriminal bat baliz bezala, eta oain zeinek errepratuko dio guzti hori. Hemen asko itxetik den da biktimeta ze biktimetaz, baina emean, Euskal Herrian jendea asko dago asko sufritu duena eta oraindik ere sufrimendori eta errepresioari pairatzen ari dena eta homen gero jende hau ez dugu sartzen hain baldekoetan. Orduan, beste behin ere estatu Espainiaren jokabidea salatzeko modukoa. Bai, bai. Eta ikuste izangouen estatu Espainia da nola dabilen, urtetan aipatu da Euskal Herrian ba lege bereziak zaudela martxan, baina e, batez ere 15 ostean Ba, errepresioa gohortzen joan zen, mordazalegea edo mozal lege famatu ere aplikatuzuten Espaiamainan eta horren ondorioak, ba, orain txe, bertan Espaiamainan ere pairatzen eta ipatuko dut labur-laburrean Francisco Molero kasua eta bueno, gazteau Malagarra, malagakoa da eta 2007-an e, parte hartu zuen e, apirilean, e, ogeita bostean, e, rodeal kongreso famatuan Bueno, bertan zegoen, eta bueno, iztiloak suertatu ziren, horreitzen zarete, ez ziren utzi pasatzen ezagitzen, bueno, ba, bertan e, atxilotua izan zen, eta bueno, e, azkenean, e, ba, bertan berak esan zuen, gaina, e, atxilotu zuten bitartean, poliziek jazartu zutela egurran bantziotela, bai e, moralki eta bai fisikoki fizikoki, oda egin zutela. eta bueno, e, horren ostean, ba, eta epai bat, e, jasan barri zantzuan muti honek, bertan atxilotu izan zelako, eta azkenean, Bakarrik, kontutan hartu dira, beste bine ere polizien e, testigantzak, badakigu denak berdinagarela, baina polizia batek badu zure kontra askoz, askoz gehiago balio du. Hori beti hemen euskal herren ezagutu dugu, baina badiru di, mailara amaiara edatzen hasi dela, ba, ja ez dutela leengo bakea. Eta kaso netan, azkenean muti jau, baze gertatu da, epaidea izan dela, e, an, e, atentado kontra lautorida edo dena delakoa hori e, da, ezarri diote, eta azkenean, e, bueno, e, Epaik eta bukatu ostean Baunakoa, paieak Bos urteko kartzela zigorrara e, Sartu du, kondenatu du Eta e, gainera Hamasi mila euroko isun bat ezarri dio Gainera mutilonek egorea ekonomikoa ba, Ez du oso soberakoa Hamasi mila euro izateko Eta gainera bos urte horiek pasa Edo beteko dituen ikusi barko da ba, bueno, Elegitea edo orkesturik ustutu badagoela Baina bueno, prinsipioz bos urte Eta hamasi mila euro, beraz Kondutan ibili, batzutan, eh? Zein egema tendu negurra benetan Ba horrela, gorko lapiko gorria, ezta? Gorko zlau berri hauekin, bukera dugu gure berrien atala lapiko gorriakin izendutakoari eta bueno, hain musika pixatut ziko dizuegu Eta jarraian, balkarizketan nagusia. Hausmarketa egiteko Lapiko Gorria. Baia, musika entzun aurretikan beti bezela gaurko esaldia ere botako dizegu eta gaurkoan ba, pertsona ezagun batek botea izantzen esaldi hori. Ta, bueno, euskaratzeko ez dagin nola euskaratuko nuen eta barkatuko dizu beteela, gero buka nere bere hizkuntzan botako dut. Eh, bueno, hor e, botako dut ba, argi geldidaren zeintzen zentsua, baina bueno, ea, ongi euskaratu duan nire oinarrei ideologikoen esklabu hil nahi dut, eta ez gizonena. Rekatuko dut nire oinarrei ideologikoen esklabu hil nahi dut, eta ez gizonena. Saldi benetan borovila eta ikusiko dugu gerora zeineko ta zuen. Beraz orain bai, musika pixkat zuen gozamenerako.. Ki on daro to, ke bere bere ni on daro to. Ki on daro to, ke bere bere ni on daro to. Ki on daro to, pa pa pa ro tu, pa pa pa ro tu, pa pa pa ro tu, pa pa pa ro tu, pa pa pa ro tu, pa pa pa ro tu. everybody stutters one way or the other so check out my message to you as a matter of fact i don't let nothing hold pack if the scat man can do it so can you everybody's saying that the scat man does but does and never stutter when he sings but what you don't know i'm gonna tell you right now that the stutter and the scat is the same thing yo i'm the scat man where's the scat man i'm the scat man watching should we be pleasing any politician reasons who would trying to cheat the seasons if they could Stay of the condition, insults my intuition, and anointing makes me crazy and a heart like weird. Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, don't let nothing hold you back, if a scat man can do it, brother, so can you. I'm a scat scat man. the others so check out my message to you as a matter of fact i don't let nothing hold your back if the scat man can do it so can you i hear you all asked out the meaning of scat well, i'm the professor and all i can tell you is why you still sleeping the saints are still weeping those things you call dead haven't yet had the chance to be born i'm the scat man where's the scat man scat the bathroom dude Bueno, arratxaldeon, June, okrezbanago telefonan bestaldean zaitugu. Arratxaldeon? Bueno, e, men dugu, June, trezez, lakasitako kidea, eta espero dugu erkaritzketa txokun bat egitea. Bueno, June, zu pixkat e, kokatzeko tala, elburra dugu lehen, leheni pixkat asaltzea lakasitako gure egun zer ari den, zer den, zer da bere funtziona eta gero bigarrenik sartuko ginake. E, Os dauden, o lakasita aurkitzen den egoera berrian. Ongi? Bale, no? Bale orduan, pixka eta azteko. E, zertan ari da lakasita gaur egun? Zein da lakasitaren ardaz nagusia, eus zein dira ardaz nagusioiek? Ba, azken aldean, bai formakuntza, eta bai ekonomia soziale galdatzaiaaren inguruko jardu erakarik era egiten. Vale, eta, Piskat, alko zen azaldu zaldu ekonomia sozialera latzaia zergatik ardaz ditxartu duzu eta ba, zer ninturantoratzen dut, zein parte hartzen du Piskat e, ardaz horretan? Bai, horren ba, dara, ba, da iziente, kooperatiba batzuk sortu ziren dakasitaren inguruan bat ez ere parazke kooperatibak. Eta hortik e, aterazenda, kasitako penideia, bai litikat, bai e, kooperatiba desberdinak elkartu, eta, eta la kasitako sortu zuten. ondo, eta gero, eh, formakuntza li dago kionez, eh, zer formakuntza. Ez, dakit, ez dut uste orokorrea normalean ez, ez da igual... Lakasita bezarako gune bat igual egotzi zaion e, Ardaz bat edo Ni pertsonak esan dizu eta netzat osona da, baina zergatik Okeratu duzue formakuntza Eta zertarako zebi Asmude formakuntza horrekin Ba e, Gaurain arte beti Egon gara gauzak egin, egin, egin Bai lakasitan, bai Egozein eragiletan, erospazetan Eta konturatu ginen Askotan gertatzen zaiguna da Ez sakigulan horran e, zaukagula benetan oinarri onbat eta orduan gelditu eta pixkat ba bure, gure buruak lantzea zel, lantzeko momentua zela konturatu joienen. Vale, eta formakuntza hori eh zeszparru landuko ditu o ze eremutan landu lantzeko asmoa duzuen hori? Ba, feminismoa, subirautza, e, subira e, subira e, subira subira eh, likadura subirautza, teknologia oh, subirautza teknologikoa, eh, subirautza ekonomikoa, subirautza guztiak. Subirautza guztiak. Ahora, I don't I don't tener en idea de arditu un esparro ustiala nube du. Bai, right, ordea. Osondo. Eta gero, piskat, eh, nola dago gaur egun antolatuta La kasita se funtziona ze koeradaka ez. Zeintzuk hartzu dute partela kasitan? La kasita e, gaztetxeakoa asambladaz o badago hortik alako beste eragile ez berdinen egituraketa bat edu. Eh, ba, eh, la zazpitan dago asamblada bat, hor bai jarduerak, bai espazioa kudeatzen dira. Eta zaiatzen gara, e, espazioa erabiltzen duten, eragile guztia e, partean bezaten. Askotan ez da erra da, baina hori zaiatzen gara. Eta zein da nagusiki e, lakasita e, asanbladaren funtzioa? Zein da bere eginkizun nagusia? Zer eta zarduratzen da asanblada hori? Ba, aldeatetik espazioak kudeatzea, bai, txukuntasuna, e, dekorazioa, elektrizitatea eta guzti hori, e, eta gero, dea, e, berdan egiten diren jardueren kudeak eta batera ematen da. Vale. Bai, agenda baten ditartez, eta... Eta jarduera hauien, antolakuntza nola ematen da, alegria. soilik... E, Asam dudako kidek antoratu dezakitu zerbaitle, okan potar batek, hau da, eguneroko tasunean lakasinan partartzez dun inork nadaukazio zera antorazia. Eta ala balitz, e, zein da eman beharreko urratxak antoratu alizateko, eta gero zeltan onarritzen duzuek, nolait, oniritzia emateko ekimen, jarduera, dorodunadelako horri. Ba... E, alde aldeztik talde asambleak antolatzen dituen jarduerak horiek e, asamblea barenditar peskudetzen direnen eta gero e, ere gonbidapena egiten da irungo, e, o, inguruko eragile, nahi duten eragilei eta pertsona sortei eh eta asamblean planteatzeko nahi duten jarduera Hago askotan, e, ba, gure arratza kontuan erabiliz, filtro bat egiten da, zen eguna e, matxismoa, kapitalismoa bultatzen duten jarduerak egin, baina normalean ez da, egoten arazondirik. Sa, nolabait beste jendartere du baten aldeko edozein ekimen onurgarra balitzake, bai, oi minimo oien baitan, ez nolabait esatea arren? Bai, hori da. Vale. Eta gero ja, egual, pixkat zergatik ez, ez, etorri den gaurko, e, zein da gaurko orkale zitaren zergatia edo, e, duela pare bat aste, e, neronek jasonun e, deialdi bat, lakasitatikan, e, bertan bilera batean parte hartzeko nun, asaltzen zeniguteen hola gainetik zan, de, baina, pues, no, lakasitaren egoera aldatu da. Hau da, e, zer esan nahi duenek, nola zegoen, eta zein da gaur egungo egoera bai legala juridikoa? Ba, la kasita okupatu zenean, e, eskupri batu eta entzegon eraikina eta inguruko terrenoa, kooperatiba e, ferrobiaia iruneza denezu, baina horrein, e, plan, samigalanekako planaren barruan, e, aurrera pausa akera ematen ari direnez, Ugalak erosidu e, terrenuataira eraikina milioi bat eta irureun mila euroren atik. E, hau da, nola baita e, lagasita da esku pribatu batzutatik, e, esku publiko batzutara. E, zuek, hor, zer nolako irakurketa egiten dezute? Ba, horren nik irakurketa egiten ari gara, baina horrengoz... E, plantatzen duguna da guzti hau e, espekulazio baten aurrean gaudela e, kontu, kontutan hartu gaudela kasiteke egiten duen lan airunen gurekin kontatu gaudela zertarako eta, eta hau ezin dela horrela izan Hau da, e, honekin e, aditzeran manazu udalak e, behin lakasitea erosita hauda, erosia aurretik Ezan zuekin bildu harremanetan jarri zuein hola baita berri emateko da. jakinarazteko, arazteko, e, bueno, e, zuek ementza obete, e, zuek nagusi guxibat betitzen duzu herrian, referentzea zue, eta bain arte, zue esan duzun bezala, e, kooperatiba, ferrobie aerosionalako horren jabezan espazio hau, eta bain, egure guk erosteko asmoa dugu, nola ikusten duzu, da. bildu dia zuekin horren berri emateko, ala ez es azkenean gu enteratu gera gure gure sarearen bitar, gu e, lan egiten dagun jendearen kendarenen eskutik enteratu gera baina udalaren aurre e, aldetik eta da egon inolako exiburik es que mm, biltzeko ez ez. esez Eta garo, hoi ez lehenago, eta gerora imaginatzen dut ere, pos, ere ez dala saiatu bain ez da ere zuekin biltzen ez da? Habe, eh, guk ez dugu uste bilduko direne gurekin, baina, bueno, eh, saia daitezela. Bale, nahiko gara riutzi hozupizkan, nola, nola ikusten dezuten hori. Gero eh, igual, eh, balago prozesu guztiau etetzeko modurik. Ba, a ber, eh, orain dela bi aste bai inguruko erabil eta kolektiboei deitzen eh, egoera zeinen eksplikatzen eta hortik aurrera aregerena da nola, osea, aurrean nora jokatuko dagun erabakitzen. Oraingo zargi daukaguna da gu eh, daifini horretan gelditu nahi begula iruditzen zaigula, irunen, e, egiten degula lan bat eta horregatik horrean ditu barge dela, eta, e, eta horretarako kontsolidazio bat bilatuko degula eraikin erena. Vale, hori igual, jendea pizkadere ulertzeko, zikualez da kin horrentzat, kontxolidazioa esan nahi du pizkandola baita, eraikin hori eta espazio hori nola Herriaren jabetzara pasako litzakeo eta udalak ez lukela izango inungo aukerarik eraisteko, ezta? Hori da, aba inguruko eraikinekin Egin dute e, lehenago ordenaziotik kanpo gelditu ziren eraikinak gaur egun planaren barnean sartu dituzte. Eta hori da guk bilatzen daguna lakasitarekin. Hola, da, eh, bilatzen duzuten hori ez da utopia bat. Egoain arte, enban baita, ezta? da? Hori da. Bal, Eta gero igual, azp, e, azpimarratzea, sazuen e, ustez, e, zergatik, eman barkolizuek eta kontxolidazio da zuek, lagasitak ze paper, ze funtzio betetzen duen herrian, horren garrantzitsua dena zuen ustez? Ba, alde batetik, kulturan loan, gudalak ematen dizkigun eh aukerak oso eskasai birenelako eta beti modu komertzial batean kudeatzen dituztelako eta guk ematen eh, dugu eh, mantendugu hiruñeriri espazio hori kultur eh, jarduera nahi ditugun kultur jarduera egiteko eta eta denen artean sortzeko eta besta aldetik e, iragilek azkenean ez zutelako elkartako kar, el lekurik eta eta hori delako lakasita ere. Vale, oso ondo, e, kontxolidazio hori lortze aldera, e, badukazue plantamendurik, hasi zaretu urratxak ematen, ala bada zeintzuk izan du dire, edo zeintzuk izango dien alko zen nigu pixka bat esan, nesedez? Ba, e, oren goz, asambladak egiten ari gara gai hau lan zen, ba, bai e, asierako kontaktu hori hor, e, asierinen eragileekin, oren dela bihazte. eta oren emango ditugun pausuak e, erabakitzen ari gara. Bai argi daukaguna da, jarraitu behar degula lakasita peitetzen gauzez, mm, disfrutazen barruan, Eta, eta a, mal urte guetan egin konta, dugun kontaktu guzti horiek, e, da berriro hartzen zer bat indartsua egiteko, e? Eh? Hau da, lagasitak, bide luze bat izan du bide oparo bat nik ere esango nuke, eta hortikan nik istut egun daka, inklusio igual, milaka irundar ez pasadia, kolektibo ez duerdinetako eta oso, eh kolektibuan jendea jendea da, eta elburua zara piskat gauza eta jende guzio horrekin alakoa txikimenduta da bes bat bilatzen alabait e, udalari estulari aldi batean jartzeko. Ori oh, da, yeah. exaktuan. Vale, ba, ezakit, pixkat, adena, ezakit, gehiago, gehiago, gehiago, zenuke, ez da guraldeti piskat hori da dena eta ezakiz zer gehi gehitu nahiko nahi ez Bueno, ba, aztu zahit gauzatxo bat ezatea, e, arkenan, udalak nahi duena egin hor dela jardin bat, eta, eta jardin urbano bat, Naya. eta guk badauk agula, oza, izango zen ere ikina eta jardin egin, eta eta guk badauk agula jardin polit bat, edo zein entarri daitekela e, nahi duena egitea jardin horretan, e, arteak irikita daude, Eta justu gaine da sorretarako iraikin egotatzea redikuloa iri dutzen zaegun. E, eta gero e, animatza jendea etortzea rakasitara, galdetzea, barkartzea, disfrutatzea, Azkenean Benetxu zarrekin lortuko Degula zerret polita egitea e, Baina esan duzun honekin ez nahiko agerikoa da Episkate helburua zein da ez da inundik inora Nola bat plan, Dakan plan hori txefiziten inguruan Aurrera mateaz duko Songia salduzun bezala Bertan e, hola, eremu berde bat sortzea helburua du, Eta hori bai. gaur egun Existitzen da eta are gehiago Gainera e, funtzio sozial bat Badauka gaur egun, no jende askorentzat Erreferentzia da, nun, zuko songaipatu zunbezala, udalak dakan eskaintza kulturala eta lakasitak dakana, etzaka etzak zerukuzirik, zuena askus parte hartza dagoa da, modu alternatibo batetikan, herritik herriarentzat zat ereikeaz, alako kontrabotere bat sortu duzue udalaren parean, eta hoi udalak guztoko ez du, ez? Zorduan hori guzten da, egon daitekeen arrazoi nagusienetako bat, nagusia tabakarraz baldin bada, da pixkat e, lakasita, Espazio fizikotik arago, subietu ez, e, politiko eta eragile gisa, e, pixka zuntzitzea, ez eukidezak helburu. Bai, eta milioi bat, iru mila euro ordaindu du dute guregatik gure gatik, dela. Horre, edaraz tindu, gona ez taletela, lantxuko egin dezitu eta habitu zen horreako prezioa pagatzeko prez dauden. Jure. Bai, bai. hemendi bakarrik esatea, ezkergantzkoko kideak, ba zuekin gaudela edo zer gauzetarako gure irrasaioa zuen eskutara jartzen dugu, bozgorragailu lanaa iteko pres, gure mikrofonak dituzunean deitu, baituzue gure telefono zenbakiak eta gure espazioa zuei eskaintzeko prestutasun osoa agertzen dugu. Eskerrik asko benetan. No, bueno, no, ta, animo, euchi. Gora la casita. Bai. No la cajita. Amor, June. Amor. ¡Búscame! ¡Dale acción! ¡En la calle! ¡Tienes acción! kupa zi ba, jauna, barrikadaren kantu umitiko honekin, e, ba, maitut zaten maten dugu, juneidekiniko elkarrizketa eta, bueno, Euskal Herrian azken den boraldian ikusten dugu, ba gune okupatu e, kriston erasu apairatzen nahi dutela, udalen partetik eta, gainera hori, interes merkantilista, erabat, erabat erabat, kortxoenea, tolosako ere, ezpala okerrez banago, gune, gune okupatu gune okupatuak, gainera ba, bortizki holdartzen zitzaiena zipaioak Bueno, bueno, ikusten dugu, ba, nahiz eta batzuk esan euskal herrian gauzak asko aldatzen direnak, betiko borroka batzuk hor jarraitzen e, duten. Hemen azka? argi dago piskat, kapitalismo eta patriarkatuari disedintzian minimo antolatu bat dagoen unetikan, e, tresneria guztia martxan jartzen du, eta hor beti dakate bai PNU besoe prest, e, alako morroi lanak burutzero, beti pos, merkatuen, Gustiak eta goregun piskat kontraboterea sortzeko aukera dagoen gune guztiak xuntzitzeko, baina nik ere badaki dago lar bat eta beste horrek zera dio un desalojo otra ocupación. Ordun, ez dame axu bat, bakarrik esaten dugu zer gerta daiteke. Ordun, Aiye ikusiko dute ez nahi dute baina hemen geldirik ez gea gelditu e, Junek oso argi esan du la kasita funtzio betetzen dun, funtzio garrantzitsu bat betetzen du irun bezarako hiri ahondi batean eta lakasita kasita eraiste erabiko balute leinek eta behin erresistentzia bat batekin topo ingo dute, eta ez ez dela pentsa hor e, proiektu osoa bertan merea geldituko dienik Hori da. Baina bueno, eh la kasiteta tikarata kore berri gehiago deitugiren eta eh kasu honetan, ba zeingo dugu piskat eh ba errepresiaren inguruan, badaki zute, Euskal Herrian ba era ezberdinetan errepresia beriopeak erakusten ditutela. Aurreko kasua la kasita ba udalaren partetik, baina datorren kasua ba Txampiarokaren eta Emilio Emilio Uztudela, Emilio Kastilloren kasuen Arira ba, egindako elkaritzketa bat, elkaritzketa haukalek antoian saioan, saioan aitorrek eginikoa da, gure lankide batek, baina bueno, guk emititu dugu, ba, genungu intentzia berin gurean, eta bueno, egin egindakon da, ba, uste dut ez merezi, gu ere beste elkaritzketa bat egitea, beraz errepikatu ingo dizugu, baina uste dugu, garrantzitsua dela, hauek faizan hau ziagatikan, horre, ba, baiketetan zeden, eta behira, behin ba, epaia beteta, ba, beste denbro bat, esan dietebe tetzeko kartzelan eta bueno, horren arira ba, elkarrizketa jo jarriko eta beraz jarraian, esan bezala, Kale Kantoian saioan eginiko elkarrizketa zuekin oraintxe bertan. Hortxe duzu. Ba, horrengo minutuetan, eh ba Jean-Pierre Arokarene eta Emilio Castilloren e, ba eh espetxeratze aginduari buruz eitzen go du, gogoratuko dugu horreko e, bueno, astetan ipatu bezala, ba, elkartasun eta sustengu e, lantalde bate, ba sorto dela eta horrenkarietara ba ilaren 30ean larun batarekin baitare, eh irunen mobilizazio bat izango da. Telefonoaren beste motorean guztion eta hitz egiteko, hitz egiteko Juan Mari Arrozpedu goixo arratsaldeon Arra bai. Bueno, e, goazen pixka bat gogorek hartzea, bai Txampi eta Milio Kastiloren, bueno, egoera zinden, aurreti baitare, e, faizan, ba, kasuaren baitan, espetxera izan ziren biak, ezta? Bai, e, eta ez bakarri biek, behizik eta bestela beste hon batzuk ere bai, irungoak, e, oi hartzun eta denak, e, bueno, pues, karzelatzigorrez dardinak, eta, Pues eh bueno, pues, gero pues, kalean geratu ziren. Haber implicado Nagusia Baku Joseba en osua pues Ilain de la Arteontan. Eta boin berriz eh, bueno, pues Dignia Justizia sindikato honek eh bueno, Madrid auzotegi gorrenaren aurrean algertuta eh, gero elegite bat eh garen eta eh, bueno, eh, Emilio Castillo Barcelada tzeko berriro pues Bai eta Arrasoia Landie e, osotzi horrenak e, eta bueno pues berriroi espectatura dute e, bi bueno herri herrikide hauek, Bueno, 10 urte iragandira, eh? Ba, faisanozia Abiotosenetik, bai. eh bueno, e, luce, yo e, Eta esan barra dugu baitare, bueno, ba, e, azkenean, amairu hilabeteko espertseratzeko agindua e, mandiotela esan bezala. San Pierre e, ari, txampiri, eta amaika, ba, emili hori, ezta. <coughs> bai, bai al, ala izan da, bai. Ba, kontua da pixka bat, e, bueno, pues, ku e, enteratu inenean, en fin, pues, e, Da, da, gitu, oso a hacer de carrillera, ese sanite bueno, bi personauekin han eh e, ni gustut eh 7 e, na e, Betetaero o inberrero cárceleratzea, e, pues está, está indikere bueno, pues normala eta eta are gutxiago biro artean eh bueno, pues Madugo, Emilio Castilloaren kasua, nun eh pues iru, iru persona urteko bada Eta, e, bueno, pues, e, osazen osa aldetikan oso delikatu, eh? Zalbune, e, bien kasuan, baina bereziki, bilo kastilaren kasuan, e, bueno, pues, oso gauza larria ebitzen zaigu dela berriro espetxera txea. Eh? Sustengo, hori da, sustengo talde batozatu sortu da, e, bueno, e, kasu honen inguran lan egiteko. Esango dugu, bueno, herri mobi, mobilizazio bat izango dela, eskualdeko mobilizazioa ere, e, larun bata hontan irunen, ez da? Bai, bai. Eh, bueno, pues fiscabate elkartzutago pues sensititatua sensititatuak egunden batzuk eh bueno, herri e, bueno, ekimen bat e, sortzea, eh eta Emilio Aske izenarekin. Eta bueno, e, bi gauza nagusiki jarri dugu la marcha, eh, batetik eh bueno, pues, e, berri hau zabaltzeko eta hauei ehingo dietena eh, jendeak eh, jakin dezan, eh, bai irunen, bai ondarribin, bai hogarsobida ar, baian, bueno, pues, holako eh, bueno, taldecho bat, eh, eh, bueno, pues, eh, escu horriak, eta cartela, eta bancarta, que, bueno, zabalto eh, enibili dena, eta bestaldikanten, satu benun, bueno, ditor sona huecoa, esaguna, dirila, bai irunen eta bai ondarribin, eta bueno, pues eh aukerak badzirela, pues eh atxikimentos, campañas abal bat martxa jartzeko, eh? Jarteko, eh zineiz, eta eh bueno, de, denbora ez, eh, نيكo justu Vabiltsan zer datorren aste azkenean sartuko egituzte biak, eh, kartzelan. Baia bueno, hortan or, eh biligera, eta bueno, pues eh نيكo erantzunak eh oso oso direla, eta oso sí. oso zabalak, eh, gure gizartean. Eta, bueno, pues, alde batetiken konten gauda, zeren, e, bueno, e, alde batetiken jendea ja enteratu inda, zer, zer egin nahi duten e, bi, bi laguna bekin, eta pues, e, bueno, pues, bere neurri kontrako, e, bueno, iritxia oso zabalduta da, hau, ez. Hortar duen, bai, pues, e, larun bat ontan, e, bueno, persatzen dugu, persatu dugu e, e, manifestazio bat, e, eskualde mailakoa irun ondarribi mailakoa konbogatzea irunen, arra taldeko jazpitan San Juan Plazatik aterata eta bizkaia hori bueno pues eh konbida egiten diogu ba gente guztiare ira dos eh, neurri honekin ados ez dago ain fende guztiarekin eh, bueno pues eh kale era 13 ta bueno bere babesa ta bere eh, neurri orden kontrako ba bajarrera adieratzeko, eh uh -huh. bueno, baldei aldi horrekin galditzen gara, eh ez dakiz zerbait jo gaitu nahi dozun. Bueno, ez eh, zekete, nik, nik uste dute bereziduela horrengontan, <coughs> nik uste dute garaiak ez direla ba, presoak ge, gehiago, ozak, Gata Azkaren ondorioz eh, dauden presoak eta gehiago izateko baizik eta gustiz kontrakua ez, ozak, konpon bide bat behar du Euskal honek eta bide hontatikan eh, konpon bideik ez dago, erdune, bueno, pues, nik uste dute jende animatik behar parte hartzera eta ber denun artean, lortzen dugu Hau, bi bi lagun hauen betzelako kasuak eh, ez kasuntan eta ez beste kasu askotan ez, ez gertatzea berriroz. Eta Euskal erdian eh, behin goz eh, amaitzea, dauen eh, gertazka politikoaren eh, ondorirekin behin goz amaitzeaz. Eh, Modu honean, eta bueno, eh, bakea eta elkarri izitza ere Ba guzti horrekin galditzen gara Juan Maria Eskermila, egurean eh, izatagatik, mi Esker. Ez horregatik, zuei, eta hur, hur. Ziontan, itzalekin jolazten, neu izaten zaiatzen, bero amargozten, nire zintasun denak, einda berriz kantatzen, egun sentia, burbilau sentitzen. Unkigarria benetan eta bueno, hemendik pues ha bestia idon bezala zapalduen olerkia, tamik hindik zapaldu asko gaude, zapartzaile gutxi baina indartzu baitaude mundu honetan eta elkarlitzetan entzun dugun bezala bi irundar eta bat gure ogibideki denaian piej Arokarene akazetaria espetseratze agindoa jasoko du eta ezin dugu astu Emilio Castillo 75 urteko Adineko pertsona dugula, Gaizola Arria tumore bat izandakoa, belaunak nahiko suntzitua ditunak eta e, Jose Maria Rospide bukaeran esan duen bezala gaur egun Gatazkaren konponketan garaia gaude eta horrekin gauza bat adierazi nahi dugu kartzelak ustutzeko garaia da ez betetzeko eta horregatik guk irundar onjarbitar guztiei daitzen diegu e, erriek kimenak anturatutako manifestaldira larun batean, arratzaldeko zazpitan, San Juan plaza digan. E, eta bueno, hau ere ikusita guztatuko litzaidake jarkoik esan didanez denboraz ongi goazela, e, anidota txiki bat kontatzea zapalduen olerkiaren a vestiarekin. inguruan beraz, bai, dugu. Ba. Hor badakat anedotatxo bat kontatzeko bela... Bueno, kenduta dijoa, hemen bisargorri, bueno, a vestia gartzen bakoitzean emozionatu egiten dela. Bai, ezinuka, ezinuka hori. Eh, banitzen ni gasteitzen. Eh, saio ezberdin batzuetan kredito batzuk lortzeko ONG baten baitan. Eta arano hor saioa dinamizatzen ari zen pertsonak euskaraz etzekiena, oi ezpimarratu nahi dut, gero zerikusia dia izango baitu anekdotan. Eh, bueno, hitz egiten genun enean tala, bueno, ezkiari ikuspegi bat bazeukala ohartu nintzen. ONG batean gehi do hitz egiten, ONGen funtzioen inguruan estabeatuz, bueno, ONG bat zenere, ba bera ONGen partaide bazen ere, ba ikusi ba ikuspegi kritiko bat bazeukala eta, bueno, apiskat, eh, imperialismo eta esto eren inguran, batzukala ikuspegi eh, txukun bat, nire ikuspegit ikan, argita garbi, logikamente, ez da? Aldetuko bagenioke merkeli, segura eskielitzeak eguztatuko. Orduan, ara non, bat battean, berak, botazun nikoen kontatuko dizuedan, anekdota. Ta, abestia, oinarri jarrita, zapalduen olerkia, berak, beti, nolabait, identifikatua, ez, ikusi du bere burua abesti horrekin. Eta arani, pues galet union e aceba sentitzen zen bera zapaldua. Ne ustez deno ditugu bi argudioz zapaldua sentitzeko e, Euskal Herrian bizi baldin bagia, eta Euskal Herritarak sentitzen bagia, eta euskaradunak izan nahi baldin badugu. ezta? Baranor bera esan zidan, ba, identifikatua sentitzen zala beti, e, luertzen ulertzen zulako abestia bere ikuspegi zabaltasun guztiegatikan. Eta bueno, abestiak hasieran oso dio bakoitzaren egiak, ez? Baina nik nire egia kontatu nahi dut, nire zapalduen olerkea. ez, baina araberak dio, eske ni e durago zapaldua sentitzen naiz, oprimitua sentitzen naiz e, euskara hitze egiten ez dudalako. Ija hasta kemo llegado. O sea, faltazena, orainkarro da zapaldua, ez zapaltzai e, euskara ez dakilako. Euskal Herrian, nun, gaztelaniaz gaztelania seginda behartzen du gainerentzeko guztiak gaztelania zitzegita, porque nik Euskal Herria zide meuta zuk ulertzen manazu ez du zertan dutu, baina zuk, Euskal ulertzen ez duzu momentuan, nik Euskaldun bezala zapalduanago ordu barkatu, zuzea zapartzaia ez zapalduan. Hala esan nion eta ez zion asko gustatu nire erantzuna baina nora ez zin indun ez dure bota ez alako klase formal bat, ninen saio ez beharren batzutan Pues bueno, hala gelditu zen, eia zen danak euskalduna ginen, goudenak sai horreta, norduen ez iristen asko zen askosa, baina ez asko arretu nahi du, nola berak sentitzen za tapaldua sentitzen da ni onartu dezaket milhasotan, baina hoe ez onartu eta nita estatu gesan genion de barkatu hor zapartzaia berazela, zela, eh? ez gainontzeko zapartzuk arraro begiratzen omen zioten euskara zitugite, baina barkatu, si, Euskal Herrian jaiozea dituzu jaitzak izen bat urte eta euskara eskasiz baduzu zuzea zapartzen duna Euskaldun oro, eh, markatu. Bueno, horra hor nire aneigotatxo bat. Bixar gorri hor, bazuen barruan bai, eh, kontatzeko bat, eta honekin beti amurtu egiten da, eta hor gota hartzuan, eh. Eskentzuten duan bakoitzean, eskentzaten ez gainera, ez nizapalduen olerki aztenez, ez ez, Euskal Herritar bezala, Euskal bera Euskal Herritarro jasan izan dugun guztia, eta gero eskamuko bat alako txorak, ba, eske ezke benetan, ni eskizurtzen naiz. Ba, ekizute, euskal, euskal tzalea morratu bat bizar gorri, eta, bueno, ba, olako gaiekin, ba, emozionatu zaigu eta kontatu, kontatu behar. Eta, bueno, saioa aurrera joango zaigu eta, bueno, oreindik bat dukagu bestelkarrizketa bat, honetan esan otzenk izango dena, baina niko goratu ne dizuet, gaureko esaldea aurrerago ere aipatu duguna, eta onako azioen esaldio horrek. Nire oinarri ideologikoen esklabu hil nahi dut, eta ez gizonena. Repikatuko dut berriro. Nire oinarri ideologikoen esklabu hil nahi dut, eta ez gizonena. Hau da, ez gizonen esklabu. Saldi polita, eta... Interesgarria, sakona, eta bueno, e, asko, asko da gortik ateteko, eh? Bai, ez denak izagutzen dugu jendea, ez? Asko hitz egiten duna, augeizkidago, aurreleagin bar da. Baina benetako uneak iristen direnean laguntza eskatzeko, edo... Bueno, agian gero sakonduko dugu ez, zokeiago, ok, zere, nior baditu dutere anektotak, peñatez, eh, ah, hemen nixergo rikesango luken es, bezala. Hemen, eskaltzale amorratua definitu baldima nazu ere, azaldu ezuguru entzulei esaldia berea maizkuntan, mexedez. Hori da. Kiro morir siendo esclava de los principios, no de los hombres. Hala izan zen, botazuen bezala. Eta bai... hemen lehenengo arrastua. Berea maizkuntza, kasteia nua. da. Baina bueno, beste... Ez dut uste berei... Bueno, beste analisi bat eskatuko luke, baina bueno. Zta... Berea maizkuntza igual bai izan du ma... Zergatik da gero eztertu dezakeguna Hori da, hori da. Ez bere jatorrizko bueno. arbasoen na maizkuntza. Hori baina, baina bueno. Berea arrastu sa... asko eman dizkizu guia, eh? Oixe. Oixe, baina saioarekin aurrera jarraituko dugu eta bueno, esan bezala, ba, elkarizketa badaukago horreindikan e... hortik zintzilikan, eta kaso netan, ba, esan bezala, esan onzenkiat alerena. Kaso netan, e... ernaik astantolakunderiekin dugu, eta bueno, nik uste, e... oberena, beraiek azaldezatela zer den, edo, zein diren beraiek, edo zer egiten dute. Herri mugimenduena, hotxa... Eta el gobernuaren buruko binean. Esan ozenki! Bueno, eta beste bain ere, men esan ozenkiat herri eh, mugimenduaren hautsa izan egin duenean, elkarizketa eh, berri bedokabu zuentzat, eta kaso honetan, irungorneko kide den aratzekin gaude. Arratxalde aratz? Kaixo Gaixo, Eta bueno, ezagutzen ez duen jende horrentzako egin izan ditugu elkarrizketak zuekin, noizean baino, baina bueno, ezagutzen ez duen jende horrentzako nola aurkeztuko za nuka Ernai, gastantoa lackundea. Ba, hori Ernai, eh, bada eta bere helburuak, eh, helburu direna e, dira, e, independentzia, sozialismoa eta feminismoa. Orduan, gu irun mailan antratuta gaude, daukagu 5-6 pertsonako talde bat. Eta hori, basaiatzen gara ekimenez berdinak egiten, eta ba, gure plan gintza e, urte zurte aurrera eramaten. Mm -hmm. Beraz, e, ernai, e, bueno, irunen bakarrikes, ego euskal herrian antolaturiko erakundea dela, sandezak egu ez da? Bai, hori da, e, bai, e, gero euskal herrian dagoen antolaturiko erakundea da intzina, eta hori, ego euskal herrikoa ernai. Mm -hmm. Bueno, eta beraz, ez eh, dakit, hola urten irunen eh, martxan jarri duzuten iniziatibarik edo orokorrean baduzute zerbait aipatzerik edo, bueno, orindik martxartzen zaudete edo ekimenen baduzute buruan edo? E, bai, ba, hori, aurten irunen e, au, e, urtarrila, abendu eta urtarrila egin genituen autodefentsa feminista daierak, bai da... E, Azken ekimena izan zen, abenduak abendua seian errai ekomanifan nazional bat zuen eta e, ekimen batean ekimen baita manifestazio horretara irungo gazteak bideratzeko, eta bon horrela, goza txikiak egiten ditugu, eta, eta bono, zakete. Beraz, horrein e, dikane, hausak egiteko, eta egiten zaudete, baina, bueno, eta zakitea di... Adibidez, ez dakit, eh, zuekin e, harremanetan jarri nahi duenik edo bada, e, nola kontaktatu dezakezuekin edo zerbaitetan partu hartu nahi duena edo, ez zerbait aurraratu dezakezuten. Bai, bueno, e, gurekin kontaktatzeko beti gure correoa eh, erabili daiteke dela irunernai@reisap.net e, eta hortaz aparte, orain urrengo hilabetean ja data eta seaztuko igorrerago, baina gaztegun batein berdugu eta ordan hori ba, beti daukera ona, ez? Ba, jendeak gurekin kontaktatzeko, eta hori ba, edo zen laguntza edongi etorri da beti, edo. eta baita agunean bertan parte, parte hartzera agon dugu jendea. Ez tean, ba, obete zaguduk, ezagutuko gara, eta gure proiektuare izango dugu. Eta, bueno, eta, honetan, beti, ba, ustean diogu erra gehiei, e, ba, udalarik, kasuenetan, e, ba, kainapiskat sartzen, eta ez dakitzuek e, gazte esparrotikan, ba, zerbait gehitu neko zen dukete, ba, irungo udalari edo zehazki zerbait gehitu edo esan, horain duz daugera, hemen? Bori, kasuenetan, e, itzei den, ba, antolatu ditugun ekimenen inguruan, edo antolatu ditugunen inguruan, edo inguruan, Egia ba, da beti udalaen aldetik zailtasuna daudela entolatun eduzunean edo, edo zein espazio publiko erabiltzeko baimenak eskatzen direnean edo udalarenak diren e, ba, ezakit, aretoak edo eskatzerakoan beti zailtasuna jartzen dituzte. E, Erraztu beharrean ba, edo zein antolakundek gainera irekiak diren gauzak antolatzea eta ba, beti traba jartzen dituzte burokrazia handia eta beraz traba hundiak. Eta ez dakit, zeuzer gehiago gaitu nahi duzu norain hemen aukera izan da edo besterik gabe. Ba, ez hori, besterik gabe ba, norbaitek norbaidek edo zein zalantza batik dauka destroi nahi badu gure guri buruz, ba hori galditzeko lasai tale irekia dela, osea denor parte hartu dezakela eta eta hori besterik gabe. Ba, mi elkarraratz eta beste bat arte. Bale, agur. berri mugimenduena ocha eta el gobernuaren buruko biñan Esan no, obtenkin zelako berri ona entzun dugun elkarizketa xume honetan guretik zio berrita eder erronan esan ozenki izenekoa gazteguna badator irunea. Ba araianik alako halako gagozaten zuteko eta zer izenik ez, halako gagozatean parte hartzeko eta gostattzeko zelako gaztegunak izan ditugun. Meneenetan soilunak er nahi bazen garaia zuen berri ukitzeko eta halaukita zelako berriarekin benetan ni pertsonalki asko postu naiz. Bai, egia esan, hemen ba, hemen go kideok, ezker gaztegun eh, andanatan parte hartuak izan gara. Barrako bialdetan santutako eta beti izan da polita, jende gazte ugari eta ideia ezberdin baina aldi berdinekin eh, elkarrikin hor realitzea eta bai, bai, egia esan, ilusio ezpostu gaitu eta era sorpresa, ba Ese año Zenkia Talean, ba Bizkaia beraien ezagupena berri jakienai eta nola jakin eta Arrako bueno, primizia jasugu, baitarik bai, bai. emanez duen harren, supozatzen dut, azko jota bilabeteko tarte batean, bilabete bilabeteko bi tarte batean izango da. Siker nineo ja irriki nago. Horixe da. Eta bueno, ba dizute, ba aukera dugunean saiatuko gara, bai, Ernaikoek hitz egiten eta izu, gaztegun horren berri ematen eta ja jende animatzen den eta nik uste, ba, posgarria dela berriro gazteguna bere garaian, izaga, izugarrizko harrakastak izaten zuten eta bueno, ez da ya, bueno, urte bat zukegon eta gero ba, a ber, ezin dugu esperi igual 2.000 pertsen alkartzea ez da, baina bueno, gauzako ingegin da, ea, ea Auzkalo, gure promoagin Hori da, baina ea, ea, ea, auskalo, eta ea, zortea duten hemendik aurrera nahi Baina, bueno, hautxe hernaiekin izan dugun elkarizketaren primizia, eta, bueno, ikusi zute, ba, herneko gazteak horribiltzen direla gauzak eginez, oraindik dikagian ez gauza asko baina, bueno, tentuzi biltzen direla gauzak saiatzen direla egiten, eta, hori, independentsia, sozialismoa eta feminismoaren barne biltzen diren jendorori, ba, gombida, pidanan albusatu diote, ba, bertan parte hartzeko, ez da? Eta, bueno, haizute, azenea da animatzen bazarete, horrutzi dute erbideare, eta, bueno, haizu, sandu... Belaik gausak publikoak egiten dituzela, naiz eta udalaren partetik ba, beti oztopoak, ezta, eta mira, hori Ernaikoiez eragile askoi gordetzen digu kalea de dio kalea libre egoten da, baina baimenak bat, ez, askotan hiru lau eskatu behar dira eta azkenean, jo, kogoak etzen dizkizu, baina bueno, utzi desagunor, gaurko janozen kireekin bukatu dugu eta, eta bueno, ba, jarraian, beti bezala, esaldiaren garaia iritsi da eta bueno, esaldiaren azalpena entzuteko eta ze pertsona jake santzuen ere babadak izute beti bada momentua ezagutzeko eta jarraian izango da Astindu burua eta irauli mundua Bueno, bueno, eta azteindu burua eta irabli mundua. Zerrekarriko digu gaur, ba, gaur txebertan esan dugu esaldia. Eta repikatuko dut, niri pertsonalki asko gustatu zaidalako, eta nik uste duela. Esango dut, bai euskaraz eta bai arderaz argi gelditu da din beresan aia agian uste dut ongi euskaratuta. Nire onarri ideologikoen esklabu bil nahi dut. Eta ez gizonaren. Gizonarena. Ber, quiero morir siendo esklabo de los principios, no de los hombres eta txango duzute batzuk. Zeinek esan zuen esaldi hau, ba, menbichar gorriria ipatudu danean, orgel ditu da esen du, astra, ba, ah, burua maditut izen batzuk, eta, eta txabile nurrun ez. Esaldi hau, Emilienan zapata, famatuak bota zuen bere garaian, eta nek uste garbi dagoela, ez da, hobeto e, dela zure oinarri ideologiko, edo ireien menpean bizi, eta ez, e, ba, kas traslatu traslado ez, kez gaur eguneragian eta gaur egun askoak egiten dutela, ez? Ta len hasi nahi aipatzen momentu batean, ja marcha hartu dut eta hasi nahi. Botana ja no hor gauzak, baina, baina bueno, ez? Nikuste hori aipatu nahi nuela, ez? Askotan, ez? Zutenek baditu gure ideiak, baina publikoari begira eta bar, ba, gorde egiten ditugu aparentziak eta bide zuzenetik, ez? Abiatzen gara. Eta hori esan dizuen berak, ez? Azkotan gure ideiari men egin bar eta beto gure idei jarraitu eta ez, ba bizi bizi bat eduki, ba bestek esaten duten bezala bizitzeko eta gero hori. Nik ere oroitu nahi dut piskat, ez? E, Breakheart famatuan hor bukaeran arenga bodatzen dienean, ez? Nola esaten duen? Ez, ez gaitezen damutu gaurre egin ez dugunaz eta gero hiltzaren gaudenean ez gaitezen damutuan egin ez genunaz. pixkat horrekin lotua ere, izaldi politak biak Eta bueno, Emiliano Zapata, ba, Mexikarriroltzaia zela esan dugu eta horribilizen Mexikoko irautzan hartu zuen. Eta bueno, jakin dezazuen zenolako influenzia izan zuen bere garaian, Mexiko aldean, ba ipatzeko da adibidez, bere horiotzaren lotua dagoen ba, misterioa, ez da? E, adibidez, ba, prinzipioz, Txinamaka, Morelosen, hiltzen zen, mila behatzen da urtean, baina jakinezazuen zenolako influentzia zuten bere jarraitzaileek eta ez zuten sinitsi eta ez dute sinisten batzuk oraindik an, ba Emiliano Zapata hilegintzela esaten da lagun arabiar batek e, ies egiteko lagundunaie egin ba bere bizitza riskoan zegoela no hunbait eta eh ies egin zuela, zela bere gorpua E, agertu zen gorpu hori baxuoa zela, etzeukala peka bat zeukan legean, jendeak ezzun sinistu nahi Emiliano Zapata hilegintzela, baina bueno, dirudienez eta ofizialki bai, en, bueno, ja garaia kontuan hartutan eh, Emiliano oila da. Bai, seguro. Orain seguro. Baina izan garaian, ba jendeak ez zuen sinitsi nai Emiliano Zapata hilegintzela, eh bera txiruen alde eta Ba, baserritarren alde eta asko borrokatu zen ekazarien alde eta, bueno, berak ekarri zuen, ba, nunbait esperantza, orduko gari horretan. Eta, bueno, hautsi izan da, gorko gure hastin du burua eta ibirablin mundua. Interesgarria benetan jarkoi. Bai, sehiatzen gara eta nik uste batzuntan lortzen dugula eta askotan ere. Estindu gurua eta irauli mundua. Bueno, pertsonaje esangguratsua hau ezagututa gero, benetan inesgarria Arkaiz ajarko ikaritako informazioa, Ja, irrasa joa bukatzear dago. Oh, Egia da, orduerdi luzatu dugula, baina... Ben mikrofon aurrean jartzen garen ez duen maten orduerdi gehiago gaudenik. Beste ere ja, bukaera aietzear dago, tan eustez beste benede, osa, dida batean pasatu zait. Guztora gaudenaren sinale baina, bueno, bada ja momentua pixkat bukaera mateko, eta nola ez, bukaera mateko, beti emendugu agenda, eta agenda, boiz, zuei proposaturitako ekimen ezberdinak ez... Orduan, horretarako, lehenik eta behin. Azaldu nahi dizuegu, emendugula e, Euskal Herrian Euskeraz eragileak antolatutako tailer batzuen berrien mani dizuegu. hizkuntza aktivismoa e, e, izenarekin jarri dituztenak edo. Eta hor, e, dakizuenez. ez, Euskal Herrian Euskerazek duela urtebete, ausnarketa prozesu batiekin zion, Nun, batzela garaia, e, Euskaldunak kontzintziazetik, Euskaldunak e, nolabait subietu bilakat zera, ez? Ja, de kontzintzia izatea eta euskararen alde egoteaz aparte, Euskaraen alde egitera ez? Egotetik egitera ez? dago enbaina edutzen saltua, eta horretarako tailer batzuk antolatu dituzte, urrengo egunetan. Lenengua urtarriaren hogeita bederatzean, altsasuko intsostia punta gaztegunean, hogeita beratzean da hogeita marrean markatu. altsasun. Gero, otxaiaren amabian eta amairuan, Iruñako txantrea auzoko auzotegi kulturetxean, otxaiaren hogeita sazpian, arrasateko etxaluz eta martxoaren amabian durangoko pinondoetxean. Hemen bai komentatzea, E, mugatuak direla sarrerak edo partaideak, orduan, lehen izena eman, EH euskal herrian euskal esera idatzi. Bai? Edo, telefono ezberdinitara deituaz, dun, bueno, topatun orkituko zenukete informazio guztia txukun-txukuna. Hortik, bai? bueno, salto ingo dugu otxaiaren ogeira, bai ematen du rutida gola, baina gaur danik ja lantzen asibar den gauza bat dati, aurreko nahi bat duzu egu ezkera bertalea, prozesu, probauzunarketa prozesu batean murgilduta dagoela, abian izenekoa eta abianeko antolatzaileek Estatu Espainoleko espetxe guztietara martza antolatu dute presoi elkartasuna dirazteko sakabana eta salatzeko ikustarazteko jendeari presoak ere prozesuonen parte badirela eta nola ez ba presoi alako txute animo bat emateko Eta pixkat, oiartzun pixkaldortzeko, ez? Orduan, horretarako txailaren hogeian, Estatu Espainoleko espetxi guztitera martsa ingo dugu, eta irunta onjarbiko ok, Kaceres ea aitorola izola, bisitatzera. Erke, iniziatiba, polita. Bai, Orduan, jakin jo, dezazue, izena emateko, e, azian aukera izango dezutela hostiraletik aurrera, haudak bihartik aurrera, bai. Beste gehiago agenda horretan, denbora gainan aita nitzegu eta azkar azkar e, bihar bertan ere ostiralean e, kasernarat berazken kontzertua emango du azia kultura etxean aurrera, ze paregabea ostiral hostiral batean lasela sei kontsortu eder batez gozatzeko. Eta bestirik gabe inauteriak ere atejo kaitugu, Moskuko Tabernak, Bollywood, eh janskera izango bete eta zuei Hor, dakizun bezala, mozor lehiak eta bat antolatzen da, eta zuei aukera maten dizugu mozoratzeko eta bertan partartzeko. Erki, hausia da agenda, eta nola ez, beti bezala, saioa bukatzaldera, gure ezker gantxoare eman bardugu. <tipa> eta bueno, hor egon gara, lehen ez da behidan, zeinari eman, zeinari ez, ba, beti hainbeste dugu emateko eta Eta bueno, ba, nik uste azkenean erabaki dugula. Zta, bixar gorri, zein eri eman gaur ezker gantxo hori? Est... Estatu Espainiarrari. Ikusi oh. ez dunez, gaur, ja, bastante gauztatera itugu haien kontra. Estatu Espainiola kateatuta gaitu franziarekin batera gure lurraldea. askatu nahi dugu, eta badagaraia Estatu Espainiola gaur egun dagon moduan zuntzitzeko... Gero espainiarrak ereiki ezaten estatu fundamentuzko bat, baina gaitzatela guri gauria propio ere ikizan. Hori da, eskaitz, beraz, bengo ezker gaur, estatu espainolari. Baitasun ordu. Eta bueno, hau da gaurko saioare mukaera, gaur da denbora astirik ere zeigu galditzen, uste genuen ordua terdi luze ingoz itzegula, baina ere larri ditzegu bilakatzen <laughs> irratxa joa, ordu terdikoa. Beraz, ba, mi eskerren txulegu zioei, Eta etortzen etorten zeigun iragorri, eh? Altxeagena ondia izan duza eta eurrengorakon ja berreskuratu du edo bueltamandio edo zuzendu dun bere ajea edo gortuzaldia. Bueno, urrengo arte. Ongi zan!